a tu lado Palabras Os picos secos As vaguas Derramadas Este deseo la música de Joan Giriz que son poemas de sus Sudías. Precisamente aprovechando esto pues vamos a hablar con él. Vamos a saludarlo, que coido que tenemos otro lado del telefónico. Muy buenas tardes, Uso.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 con 85 poemas eh, que felizmente bueno pois pues, Joan eh, empeños en que querías, <risas> quería cantar unhas cancións con poemas meus eh, e esa aí ese maravilloso traballo. Moi ben. Pois eh, que después, estupendo. De sí, <risas> do que falaba desde a Sulagada, bueno, pois pues, eu creo que no que venía traballando <risas> desde o ano 18, non? Que que unha visita alí a <risas> o, o a zona Sulagada do Valdolimia, non? O sí. en foro do de Lindoso. E eh, a famosa ceredo eh, nos, eh, nos tiña coincidido porque o en, o encoro ahora cada, cada autono pues, ten por costume vaciarse bastante non é eh, sí. Po pois, eh, casi sempre queda pois pues, a ceredo á vista ou parte e eh, as outras aldeas pando vais a moito non sí, sí, sí, sí. o que é buscar que o ba e eh, a rellugueeira ten que estar máis baixos De verdade que para min é unha ledicixancia xa xechei dei un, unha unha lectura bastante sucinta, pero bueno, e, e moi interesante con respecto a a, a eses teus versos extraordinarios que ten un limiar de, de, de un grande amigo noso sí, que eh, Manuel Manuel Manuel La Mela, que era un do José La Por certo, a súa legada refírese ao baldolimia, refírese a a eses, eh, em, lugares eh, entrañables, non? A, a Ceredo buscar que o Baue é, é Reloeira, re non? Que, que eu visiten antes de que foran a, a seus concretamente. Pois, non solamente visiten, senón que máis fun a pescar precisamente alí a Ceredo, ao, ao ladiño dunha ponte que había un, un, un bar en fronte mesmo. Uh -huh.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 pues eh, antes incluso había pues las empresas que subían hasta Colo Rivadavia. Canay. Pues ese todo el Lima, Río Limia era un río conocido por los pescadores, era muy muy querido eh, eh, fue una enorme perda para para que capita a sí, pesca, no nunca no, practiqué, no, de... no, nunca nunca practiqué. Pero sí sé que la gente o oh, Le agradaba moi tira pescar ali a ferro Donde ti falas sí, sí, sí, Había eh, uns pozos moi bonitos por ali Unhas Unha parte do río, con pedras con onde un, corría Outro xeito no Unha zona extraordinaria para poder divertirse E pasalo moi ben Cada máis, eh, eh, bueno, pois eh, daba resultados extraordinarios. En, en, viña moitísima xente de, de, de, de, de, de sitios bastante eh, lonxanos. Eu, uh, bueno, descubrindo aquilo porque meu pai eh, foi forestal ali na a, a, ali en Trimo e entonces el coñecía aquela zona. Entonces eh, el eh, dende dende así, dende Ourense, den Carballiño, me acordo que dende Carballiño que era onde estamos vivindo, pois pues xa me levou unha vez alí a, a a a pescar. El lle gustállalle moito tamén a pesca tamén, pero eh, eu solamente bañaba o buchillo, Pero bueno, o caso, é bueno, que, bueno, bueno, que, eh, que me divertía moito, sí, Hombre. Si sí, está sí, non, non, se trata de pescar moito, Sino de do, do que isto ofrece o de oh, practicar a pesca yeah. para un contacto natureza, co río, non con, con esa maravilla que ao final te foi posicionando ao longo dos dos séculos pois pues, eh, que desgraciadamente nos perdemos a, a por lo menos non nos vida para sempre. Si sí, si, sí. si, sí, eh fas unha referencia precisamente na dedicatoria que que, que faz a, a, a este libriño pois mm, a, extraordinario non? onde pois lamentas a, a perda que que que que moitísima xente mm, tivo per, pois que cando se lle a súa kasiña sí, eh, eh, eh, lembro moi -me agora mesmo mm, destas de cousas porque uh, Acaba de suceder o asunto do, do volcán de, de La Palma, non? Sí. Moitísima xente mm, quedouse sin sin, sin nada, non? E e e aí tamén quedouse, a pesar de que houbera expropiacións entre comillas forzosas, sí, sí. pois eh, de verdade que mm, Cada, casi no, cada un dos poemas dedica yo a, a, a persoas sí. que ainda hoxe moitas delas viven, non? Si, sí, bueno, o libro eh, cando foi con, o sea, concebindo os poemas digo, a maioria deles, porque algúns se han escrito antes, algúns incluso xa máis de, de 15 anos Mas, bueno, iba demorando Demorando a, a Digamos eh, Enfrentarme a esa, esa ferida non Porque, ao fin, o, o encoro para, para nós Inda que eu non me criei en Aceredo Ni en Buscal, ni en Novao, ni en Arreloira Pero sí, eh, un poquinho máis arriba Metros máis arriba do que agora está Sulagado, que en Ludeiros sí. E eu andaba por Oval, quando era neno Nos pois avós, pois, claro. principalmente en Aceredo En Oval era, era onde había os comercios E onde nos íbamos máis Pois pues claro. leva bueno, todo. E o que vos decía non uh -huh. eh, eh, o, o tema é ese de que ao eh, final pois pues, é eh, unha perda que que é irremediable, non uh -huh. que so xa non ten solución. Eh e, eh, eh, bueno, toda a xente que sufriu esa ninguén quere abandonar a súa casa e agora o que vos falabas de, de, de, do, do volcán pode poñer máis de manifesto ou sí. actualizar, sí. o que supón eso, non? Porque a que, que toda esa gente non queria sair delí claro, ¿sí? claro sí, eh, sí. só hai que facer un pouquiño de memoria mirar as, no, as novas de ese tempo e eh, as cantidades de manifestacións que houbo en Ourense en Lobios, en Entrimo que foron golpeados sí. brutalmente pues porque e as de, demandaban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 Eso eso eso non hai diñeiro, copade nada, pois. Pues, eu cando palma pode poñer. No, eufor, no, eu facía esa pequena comparanza por o de que a natureza, pois eh claro, eh, exuberante, sí, fainos baile. Acu, unha cousa é a natureza, o que pasou, claro, claro. e outra cousa é que tes propio pois pues, facer un. Esa esa comparanza é por o de que hai moitísima diferencia entre que o, o natureza te ataque que eh, a, a, a que a propio nós mesmos, é dicir, eh, os humanos os humanos seamos tan malos ya seamos, tan seamos capaces de, de facer algo que que sí, que posiblemente é por evolución pero pero unha evolución que a mellor podería facerse de outro xeito eh, si, sí, eu penso que todo é relativo non? E incluso tamén penso que os coros chegarán o momento en que non sea necesario e que volvan deixar espazo o que é a vida se sí, sí. estarán as plagadas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 todo lo que le causa a la gente que que quiera eso por rivales de todas las cosas, por, por dinero, eh infinitamente sentimentalmente no, no nada que ver. Piensan que no, con que te pague, no, es que eso no se paga, que no importa pagar no, no, sentimientos no. o sentimientos. <risas> y y a y a vino las personas no puedes pagar No tienen valor, exactamente, no, no valor. No puedes pagar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 basicamente hai cousas que non as podes pagar nin con todo o dinheiro do mundo pues ou simplemente, no. por, por que non me quero mover de aquí por que esta a miña vida non me quero mover de aquí e sí, aí está a liberdade de cada quen non? Sí, sí, claro. Porque Porque o niño oito tamén era, eh, en, eh, donde son eu na vida de su arna pois pues tamén iba a ser asolagada pero eh, der un empoñerse empoñerse e tal eh, os muros xa estaban feitos Solamente era poñer, dixéramos, unha comporta e reté la auga. Pero, cubrir uns outros povos que, bueno, medio medio, pois me parece que solamente quedou un debaixo da auga. Pero, de todos os xeitos, dixeron que a xente, que moita vez las mandaron a pereterra xa, e dicen, foi, bueno, que era, vamos, como desarraigarlos, como quitarle un fillo un anai. E... Totalmente, y... totalmente ese sí, o, o digamos que o daño o el daño psiquiátrico de esas personas que sí. sufren un trauma de esta, de esta dimensión, eso mm -hmm. es pues irreparable. Yo intenté en la medida de lo posible presentar algún dos poemas mm -hmm. pues a, o que o que me fueron transmitiendo a lo largo de estas tres décadas, pues hay gente que sufrió es un eh, primera persona, ¿no? ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, pues le a miña poética eh, sí. hay algún poema pues como algún que tengo título de nadie abandona casa con 70 años. No por decir que que, que, que que te, así, non, de deixar abandonar sí. o, o, es, o es, lugar onde foi criado. Donde onde vive, vive, do... vive felizmente. ¿no? <coughs> Outro poeta um, que ademais fixiste de Tioliño, Manuel, <coughs> refleixo sí. moi ben coas aquelas palabras finais que que que, que te dice, os sea, anos pasan, as, as feridas curan, mais as cicatrices hai as cicatrices, sí. esas por sempre perduran. Si e e deixou que aínda moitísimas persoas que que que viven que que Sí. trasladadas por sí porque si sí, pois pues teñen esas cicatrices que aínde perduran Totalmente, xa sí. te digo, non se eh, fomos demorando o que dila mela, que eu agradezco profundamente que escribi a limiar para este libro, porque ele viveu tamén en primeira persoa ademais eh, daquela era conselheiro no, no Conselho de Lobios eh, tuveramos que todo o que foi o a expropiación eh, sí. en xenta, lo normal foi todo un proceso que ele viveu en primeira persoa e eh, que la mela que, que ten tamén esa sensibilidad de que un poeta, pues, eh, que, claro, yo quería que estivesse, que, que me acompañase en, en este libro, que a suas verbas, eh, bueno, me parece yo muchísimo hermosísimo. Eh. No, ti también, ¿fas, no, hombre, fas, fas que, que estas asolagadas seixan precisamente palabras para quizás un pouco de consolo para algún deles, non? E eu concretamente fixei-me nun, nun, nun texto que ti escribes dedicado a, a un tal Pepe de, da Pimenta, do Pimenta, non? Que ten que ver moitísimo coa túa creatividade. Home, meu no, pai. <risos> <risos> <risos> bueno, sí, sí, de verdade, de, de verdade. Que... Moitas cosas, e, eh, eh. eh, de logo, meus pais de eh, ajudaron moito no por neste, nesta, nesta, neste libro principalmente, non? Porque... Por malo explico no na na nota sí, esta. Condeno, edición, sí. Eh, o libro tiña que haber saído no aiva no e medio, que pasa que bueno, quando eu entregué a editorial no galego normativo, comencé no, con con Paco Macías, uh -huh. de, de positivas. Así si mira, eu a verdade que quería sacar o libro, pero co galego que falamos nos no va a aproximar a chegar na medida o posible. Pareceolle moi ben, diso, pois pues, parece moi boa idea, moi boa traballan iso, traballan iso e despois a xa E eh, traballei, bueno, pues iba facendo Outras cousas de que de vengan tú, pues volvía o libro E digo, bueno, pues Y al final tardamos a no y medio en o sacarlo claro, coincidiu co 30 aniversario non? Pero... Muy, pues, ben, uh -huh. uh -huh. muy uh -huh. bien, muy bien Pues eh, u, claro, para mí ten lembranzas De, de cativo, ¿no? De, de, de, de media xuventude uh -huh. Que, pues, eh, meu paella levaba A Herdadiña concretamente sí. Que... A Herdadiña, sí, a Herdadiña é que é el mismo donde remato En Corolín re, Exacto, exacto eh, sí, uh -huh. sí, sí, sí Bueno, la verdad es que eh, eh, eh esas lembranzas quizás tel, ten delas vos moi presentes non? E, e, e, bueno, e reflexáchelo precisamente en ese libriño que, que nos vamos a disfrutar, de verdade non sei, se si, o si, si, si, si, si, te sacaron pois casi casi me gustaría que, que, que nos leras algunha cousa si, sí, bueno, pois pues, eh, si sí, podía vos ler algo sí, sin ah. si es que o gaya, eh, sobre todo o que me preocupa é cando empecen lo lelo a xente que o sufriu en primeira persoa, a ver que lle parezca que llevo eh, a ver o que me traslada, non? Porque eh xa te digo, eran, que son afectado, pero non en primeira persoa, pues, porque non maslagaron a al aldea, uh -huh. pero coa pues, xente que, que si sí, o viviu, eh, me interesame moito que poidan, que que poidan transmitir. Estele te moi acarón, a tú a, a túa esposa, sí, non Si, si, ela pasa bastante mal en eh, cada baixada desta de dela, que non foi, digamos, de algunha maneira entre Pedro que quería ir alado no 2018 que foi o detonante, foi pues ya nos non tiñamos ido cada vez que baixaba o ancoro e eh, claro. entonces somos entonces foi ese digamos o detonante pa que eu me puxese a escribir da compulsivamente porque foi un shock, non? Vale, ali, sí, claro. que é unha destrucción como se si hubieran caído ali bombas e o grande parecido sí. esas imaxes que nos ensinan de, das guerras de sí, um, sí. que queda todo todo todo destruído, no? O casco sí. todo destruído. Eh? Sí, sí, sí. Foi tan, tan impactante aquel a lixita Pesá que saque la noite escribín o poema, o primero, o, o poema que vai no, no libro de Pedro, que mm -hmm. leva título de Alfredo, e outro máis, que vai nas sulagadas, que quería ler vos oxe. Vale. Eh, se titula Resistir ollando na memoria. Bueno. Pois pues mira, hai unha persoa, que máis que seguro que está escuitando, que Luis Luís Chapela, desde Moaña, <risas> que ten o teu libro nas mans. Está, está agora mesmo debullando nela. Sí. <risas> Hombre, pois pues, eh, Luís tamén está citado por aí no libro en algún nunhos no, no, no versos que escollín dil pa, pa unha das partes do libro porque me pareceron moi acaí sí, sí, sí. Bueno, pois caldo te queires, non Quero ¿No? no? moito unha persona que, que admiro moito é que unha persona que quero moito Pois pues, sí. apreciamos tú tamén moitísimo, eh, de verdade que, que te agradecemos moitísimo este agasallo que nos faz Por certo, para nos vai ser unha honra e un orgullo que escoitarte eh, sí. directamente a túa creatividade Bueno, pois pues, váyala Resistir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 dan a memoria do noso tempo tan non xeenosa. Camiño neste cementerio afogado eh, cementerio que afoga os nosos pasos. Unha ilusión que me engana. Nada fica aquí. Agás a memoria de quen se empeñou de que se empreñou coas cores do universo cuando o mundo era colorido. Camiño neste cementerio eso podo resistir.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 De ber Por, viviu, o oh, hai muitísimo turismo, non? Eh, ahora é sí. unha toleima no? Cada vez que vaisa, aquelos fines de semana é -se. é, en é como se fora unha romería. Sí, sí, pero, pero, pero, pero pero pero a xente que que viviu aqueloe, eh, que vea aqueloe doutra máis que vivimos, que, que sabíamos como era, bo. Deserto, aqueloe oh. de é deserto, aqueloe estaba Esto... cheo de veigas, sí, estaba bueno. cheo de de, de, de, de, sei, de, de de lugares onde pastían as vacas, onde, é dicir, era otra vida, vida. Sí, sí, sí. aquí lo estaba hecho de vida y no. ahora pues no es nada no Entonces hay que buscar sí. la memoria sí. para intentar encaixar pa por, porque claro, si tú vas a un sitio que no con, con ningún sitio de nada sin sí. las casas que vi nada ni los caminos ni las sí. leiras ni los sí, portelos sí, sí, sí, sí. ni absolutamente nada pero escribieron el IES <risa> uh -huh. eh, eh, digamos, fueron felices del IES pues, pues, imagínate Imagínate sí. verá sí, pois... eh, que. Si, tamén eu en base que eu fala, eh, en coro que eu falaba antes grandes de limi sí. que xa é asturiano pois ali a veces tamén. cando baixa veñe as casas vexe todo veix sí. que hasta unha iglesia co seu cementerio ao lado e eu preguntáballe á xente digo, pero ese cementerio vale para non para baileiro de todo mm. non deixarian os eses corpos o, os osos ali debaixo da agua? si si si eu, eu que, penso aquilo sí, sí, que quedou eu penso que Bueno, non, eh, vaya, de, verdade, de verdade, que vaya a ser, bueno, por lo menos eu vou a disfrutar da, da lectura. Eh, a lectura si, eh. Sí, eh. De, de verdade que que bueno, pues este sentimento que ti nos transmites, seguro que vaya a ser pois pues, um, vai a tener un un exitazo. De verdade, non sei se o presentas. a gente, sobre todo a miña vecindanza, de li a xente uh -huh. do, do Val, que que que que ainda vive os seus uh -huh. familiares que sobre todo pois pues, con molicísimo cariño, mm. pues pois, le achago este este estos poemas que ya te digo en la distancia, en una distancia tan próxima que eludeiros a Oval. Sí. Pues pois, pa no? para, para eles, principalmente para eles, pues para bueno, que no lea pues estupendo. Para ti, moitos parabéns. Eh, agradecerche moitísimo a túa desinteresada colaboración e amizade que, por certo, enche en orden de satisfacción. Dever, eh, mm, agradecemosche moitísimo que tiveras tres minutinhos connosco. Unha aperta grande, Suso. Moitas grazas a vos e até a próxima. Até a próxima. Vamos a despedir a Suso con un boquedeño de música e de seguida tornaremos outra vez a Galicia. moço vem e des paises das fodias du raspel vas tu en mi berno na cores